Jag blev rätt så tidig på din inspelning. Klockan är 13:26. Det är måndag den 12 december. Yes. Um, idag tänkte vi ta upp ämnet Wolf of Wall Street. Filmen. Riktigt Det film. Ja, film. Riktigt fet faktiskt. Alltså, vad säger du sågsten? Jo ja, den är riktigt fet faktiskt. Ja. Vad? Alltså vad känner ni att ni fångar upp mest av filmen? Någonting sådant. Sjukt kvinnobeteende, kvinnosynen är helt sjuk mm. eh, Sättet att säger på pengar är också jävligt sjukt alltså mm. Men det är fett alltså, jag tycker ja. det spekar lite min egen personlighet <laughs> Jo men det, är det. Absolut. absolut inte ja <laughs> Nej men alltså, Lennart Dicapo är en jävligt fet skådespelare som gör huvudrollen i filmen Ja den bästa, skulle jag vilja säga kan, kan Han köst. heter Jordan Belfort Han spelar ju också Jordan Belfort som är ju den ja. sanna fiktionära Nej, det vet jag inte vad man ska säga. Så alltså, spelar den sanna... Ideella? Nej. Jo, spelar den det. riktiga You're an ja. Det är ju en sann historia liksom. säger att en verklig ändelse. Precis. Yes. Anna Lira. Precis i mitt liv. Baserat att ja. ändelse. Alltså fånga upp speciellt, eller vilken är era favorit eller filmen? Shit alltså. Jag skulle ju säga i, i början, när han, när han förklarar allting, när han visar hur hans liv går till liksom. Allt Alt tvåitanheter på Ja. Skinn det säga där sjuka som de där den dvärgen i eller den kort växda människan. Är den också stöt? I piltavlan liksom mm. så där sådant ta... poäng det är jävligt stöt. Ja. Det är inget det är inget fistbeteende. Men vill jag sänna någon står på båten och bara kastar upp pengar. Den är också fett. Ja. Och, då står och vid, i, i, i den där står det gravi. Det speglar kan inte röda armen. Dvärgen också. Ja. Men den är den är fett faktiskt ja. Kastar av dem från båten, för de är ju författiga en liten. <laughs> ja, den filmen är ju i sig, så att den just ska spegla lite den verkliga, det verkliga livet också. Mm, berätta mer. Nej, men alltså, det ska ju spegla lite hur man lever. Att det ska vara lite så att alla de, de här stora pengarna har ju problem med droger ofta för att de har levat ett stressigt liv. Och, ja, ja nej, jag kan man ju när man pratar om här med droger och stressigt komma in på scenen med Mark Hanna. Ja den är den, den är en klassiker. Som, den ja. som Sebastian här ja. kan ja. hela dialogen till. Ja det kan jag faktiskt med. Han är stolt. Den kommer jag inte då. Den kommer jag inte då nej. Nej. Mm. Ja. Synd för den är en jävla bra Han ja, ja, Den är den grym faktiskt. Fett. Ja den är fett. Klip. Tycker vi tar en liten paus där. Så <skratt> är vi tillbaka igen. Ja då var vi tillbaka Så ja. Klockan är nu. 13:29. Mm. Ja. Och vi har bara ungefär 17 minuter kvar. Yes. Att spela liksom. Mm. Så vad tycker ni vi ska prata om nu? Liksom? Tycker vi är grymt på, på på hans flickvän? Ja, fast vi har en som hon har först. Han har ju en som man inte är så intresserad av heller. Nej. Du säkert. vill ju bara att han ska fixa ett jobb hela jävla tiden. Han får ju en frisör själv. Ja, och sen så blir han ju den här rika jäveln alltså. Ja, först blir han ju lärling liksom. Ja, men precis. Men han blir ju den här rika efter ett tag. Mm. Och det åker ju ju snabbt. Och då är det inte ju så intressant längre. Nej. Då får hon här... ju på några för de här Hollywoodstjärnorna lite mer. Ja, så alltså är det. Puh. De här supermodellerna. Man kan ju själv tänka sig hur man själv hade reagerat i den situationen. Alltså hur man själv hade sett det. Ja, ja, jag tror inte, alltså, jag vet inte men det blir kanske så. Att för många verkar det att det blir så att kvinnorslinjer blir sämre. Och ja, det blir jävligt skevt. De blir leta och kommer in i drogerna. Du lever ju i en låtsasvärld. Ja, både hjärna. Ja, men det gör du Du lever ju inte i den vanliga världen. Nej. det right, då tycker jag vi går in på... Um, Hans uh, nuvarande. Hans nuvarande brytta i filmen. Naomi. Naomi, Margaret Robbie. Ser inte dumm ut. Är hon inte. <laughs> pangbod. Riktig pangbod. Alltså, vi snackar punkbud. Ja, det gör vi faktiskt. Ah, ja. ja, men inte... Det här blev ju rätt cringe nu när vi pratade om henne. Liksom, som ja. att vi är helt jävla ja, sitter på tre oskuller, liksom. Ja. Men nej. nej. Det är inte det. det Sex <laughs> eftergifter vi har Precis. Ja, ja. Då går vi in på nästa sak. Yes. Och vad har vi då? Sebastian? Ska jag in på frågeställningen igen? Ja, ja, absolut. Ja, vad kan vi ta? Vi kan väl ta när han... Ja, men hans första dag på jobbet. En, Svarta månen. Ja, exakt den faktiskt. Det och han kommer in och presenterar så här och sånt. Och blir ändå ganska dåligt bemött. De säger lite taskiga saker till och sånt. Ja, de tror Så han. att han ser fattig ut och frågar om han verkligen har kunskap och så. Så mm. de hänger ut han lite i början. De ger inte han en direkt bra första intryck eller en chans. Så så. Men ändå så... För vi det svaret på vitt senare kommer igång jävlar i det. Och blir yes. en av de skickligaste i branschen, in the racket. Ja verkligen, verkligen. Ja, det var rätt sjukt alltså, svarta måndagen. Det, alltså, det gick ju med ungefär 23 procent på en dag, liksom hela börsen. Ja, 22,6, ja. jag får inte att exakt var. Ja, ja, men det var det. Jag har faktiskt bra koll på statistik där, Ludvig. Ja. Ja, men just när det är sånt där din tärda det så över ja, jag gör med det är, det är stort intresse faktiskt. Mm. Utdrag varför man valde svarta måndagen. Visst är mm. svart negativt, det är svart något men... negativt. Det var 18 oktober 87 va? Nej 19. Nej, 19. 19. 19. 19 87 Ja. ja. Ah, så det vinner brädspår absolut dagen dagen innan. För den 18 var ju en sällan liksom. Ja, Precis. jag människan det i ja. en ja, det, och det, det, det tycker jag faktiskt skulle ha haft bättre koll på Ludvig. Lite skit. Men filmen kom ut den 25 december 2013. Det gjorde man. Det är inte. Det är ju snart tre år sedan. Traileren kom redan i juni och man var ju jävligt spänd de här månaderna på en på fylldspäckad mm. jävlesfilm. Yeah. Av Leo ju han själv. Ja, men han är ju jävligt bra. Han har gjort många konstiga roller också. Mm. som alltså i filmer som jag inte tycker är så bra, men att han kan göra så många olika roller så bra är ändå jag, jag, jag, jag gillar det här med att det är så svart komedi, svart humor mm. i filmerna, så alltså att man vågar skämta om de sjuka sakerna liksom. Mm. Och, och samtidigt göra det också. Samtidigt göra det, precis som det här, med det vet, Jonah Hill. När han ser det feta huset och de satt som en korv som mm. som, som en dick som Ja, <laughs> det är ju med alltså. det, det är inte, inte friskt liksom. Men alltså det var, de har ju läknat jävligt mycket pengar på filmen. Jag tror de hade en budget på 100 miljoner dollar. Ja, och sen var, fan, var, det, var det inte 392 miljoner under in också? Jo, det var faktiskt det exakt. Ja, det kan det vara. Ja, det var lite sjukt alltså. Det är ändå en vinst på ja, mycket pengar. Första, alltså den 27 december 2013 där Den 27 december 2013 redan så jag tror det var det drygt 18 miljoner om man hade lagt in Och det, det var ju bara ja. två dagar efter när ja. det premiären ja, ja men det är galet liksom Sjukt alltså. men okay. det var ju det var i USA då Men i Sverige kom ju inte filmen ut på bio förrän den 10 januari Nej, precis Det är ju rätt sjukt Lite diskriminerande där, vi vill i Sverige vill väl säga den lika mycket som folk i, i USA liksom ja. Nu när jag sitter här tränger på en dator vi det här om datum? <laughs> vi om datum så Nu när vi pratar siffror och så Så för mig att i slutet av mars någon gång 2014 Så hade de dragit in 116 miljoner dollar ungefär mm. Så det är rätt bra pengar de drar in mm, Om jag inte helt fel för mig att den 28 mars Ja Så vi kanske pratar lite om um, rollerna roll Ja där vi har gjort har vi såklart en helig DiCaprio, några mm. ord om honom förutom att han är han känner vi i tiden mäktigaste liksom. mäktigaste världen. och sen har vi min favorit skulle jonah hill snubbe ja. Är... ja han är rolig, han är han ja. Passar dock inte så jättebra till rollen tycker jag ja, jag gillar jag är lite, honom ja ja fortfarande han i filmen hangover och vilken det Nej ja, men det var ju den här super Ja, så yeah, precis. Yeah. just det, ja, precis. Ja, yeah, sjuk i huvudet alltså. No. En riktig skojare, riktig yeah. clown. Klassens clown. Klassens clown, ja. Sen har vi ju Matthew okay. McConaughey. Uh, Mark Hanna. Oh, Jordans chef då, i, i brön av börsen. En jävel på både siffror och, och på att... Uh, Ja, men ni märker det. att Seve tappar sig för typ en bild på Margaret Robbie ja, Som då är spelarna ja. i Ovi ja, Jag Nej, onödig att ta vimmer faktiskt där och distrahera mig Vilken pangbröd säger igen, vilken pangbröd Jag har nog talat om henne Vi fortsätter och så Kan vi väl prata lite om Att det är några som ska ha lektioner här Ja, vi tänker inte flyttas Vi får inte flyttas Ja, ja. skit det Jag tänker nu inte vara hanske Nej <laughs> Så jag måste klippa igen. Ja. Men vi kan väl prata lite om Matthew McConaughey. Mm. McConaughey. McConaughey, som spelar Mark Hanna. Men det har vi pratat vi om, precis. om. precis. Ja, jag har förlåt, det var jag som fick ett sms av frugan Och där tar vi en liten mm, pa. Kör vi igen? Det är dags att. Uh, Vända på blod. Vi på bladet och snacka om något nytt eller inte nytt, men mitt i filmen så vi inte snackat om innan. Ja. Ja. är där de kör björpung med med och, och droger. Ja, då ja. har vi kommit till den sjuka festen med där polfesten liksom, ja. Den sjuka festen liksom. väldigt väldigt stört fest. Det är väl där han träffar mig också. Ja, första ja. gången. För, första gången exakt. Han är, eller, eller hon är där med sin eh, kille liksom. Ja, jag gjorde ja, den väl. är de in med, med, med öppna armar liksom. Ja, ja men det gör han. Ja. Han är glad att säga henne där. Ja, ja, jag är han. inte lika glad att säga honom ju... han ville ju helst att hon skulle komma i... inte i något sällskap. Liksom. Ensam format att säga. Mm. Komma dit och ragga lite. Det kommer hand i hand med en kille istället liksom, det var ja. Men det är... Nej, han lär sig det rätt bra, man får... Precis, man visste ju liksom att tiden, det här kommer ju aldrig gå liksom. Ja. Det är ju... Lennart DiCaprio är för stark för det här. Ja, han är... verkligen. Han, det är han, är stark, han ser för bra yes. ut alltså. Ja, han är det. Han är liksom en man-crush som man säger. Ja. Ja. Så... Ja, det var man inte får göra det över. Ja. Nej, verkligen inte. Han är ju alltså dels, han spelar ju rollen jävligt, jävligt bra, det gör han. Mm. En av de bästa, tror jag. Ja, jag tror det faktiskt är en av de bästa rollarna han gjort och det är ju den han har fått absolut mest cred för. Ja, det är det ju. Fast, inte riktigt. Han, jag inte. Fick, ju, han fick ju Oscar för The Revenant. Ja, det fick han. Ja. Sen han bara, han var jävligt ut i Titanic Det var han. Alltså... Sen att jag, här storyn är liksom... Storien är bra liksom. Storien är riktigt fet. Det är det som gör liksom så att men Det är nog den filmen jag har sett i alla fall där han har gjort rollen bäst. Mm. Så kan jag säga det. Ja men det, det håller jag med om helt klart också. Uh. Så att Han gör de flesta av sina roller riktigt bra. För att han är så han, pass bra skådespelare ja. men det är ett fan så alltså, det är svårt att slå. Han är magisk så att säga. Så att säga, precis det. Ja. Och på tal om den uh, pullfesten då. <coughs> det är ändå ju rätt sjuka, sjuka saker på ovanvåningen. Minns ni de sakerna? Nej. Ja men det är där vi biljarbordet. Uh, ja biljarbordet, beerpongen. Ja, jag har inte riktigt ihåg det. Vad händer där då? Väldigt stora saker. Kör, uh, kör i beerpong med starka drycker. Och, uh, och tablettform. Som de uh, tvingas få uh, förtära. Det är så alltså. Mm. Ja. De är inte bra efteråt. Det gör de inte. Krälar på golven och... och håller på. Men det kan man väl tänka sig. Såhär. Jag vet fan och bra man hade mått efter det själv. ja, ja. i alla fall. Alltså jag är inte vad nys säger här. Men <clears throat> jag tycker att det är alltså rätt så viktigt att typ mm. det här också med hur alltså hur miljön är på jobbet där. Mm. Nej men det är bra faktiskt. Vad tycker ni om den? Miljöprovet? Ja. Vilket alltså, av dem? Första och vad? Det är han äger själv. Ja, alltså det är han äger. Äh, det som blir han en, ja, mm. Miljön som är jävligt sjuk alltså. Ja Nej. det är en sjuk miljö. Det ja, känns snackar ju... vi liksom prostituerade på jobbet och mm. vet ja. när de dansar runt. Men... Ja, om de kommer in och raka hav i håret, ja, alltså, ja jag också... flera, De gör ju bara pengar och pengar mm. om de har och sväljer guldfiskar och det här. Ja. Ja, det, är ju, så... det är galna saker som händer men det går ju bra. Vi snackade här innan om um, vilken film ni tyckte var bäst av och då? Mm. Uh, Jag och eller Jag tycker absolut uh, inte den här då. Tycker jag tycker ju han har Django. Ja är uh, Också um, jävligt också fett. Alltså. Ni vet han spelar en riktigt bra roll men han slår ner handen där så det börjar bloda, blöda. Mm. <laughs> Blåa. Blåa, blöda, blöda. Det, det är ju på riktigt, han slår ju handen så det börjar blöda. Är, det så? Det är så? Ja, han, for, ja, han fortsätter att spela efter det som att ingenting har hänt. Så det är inte meningen liksom. Det är, det är riktigt strunt, alltså det är, har vi en skådespelare. Jag tar ju själv mycket modetips och så alltså från Leonardo. Mm, han har är jävligt bra. Alla har ju jävligt bra styrk. Jag har klippt håret efter honom. Mm. Sidorna, vill du säga själv hur jag har dem idag? Mm. Jag har klippt dem efter honom. Precis, precis. Nej men det jag jo det jag också bra Django, det är också en riktigt bra film. Men om vi tänker på tillbaka till det här miljön på jobbet. Hur vad hade ni sagt om att jobba på ett jobb där det är den här miljön liksom? Det är skit Ja, för, för hade, det är ju lite två fåm någon. Har någon kommit på det så hade det ju varit. Men vad skulle ni vilja ha för miljö på ett annat? På, på den tiden hade det nu är det inte samma som nu liksom. Nej. Nej precis, absolut inte. Mm. Men, Nej, då det rätt det Liksom, att få 10 000 dollar då liksom, det var ju enormt mycket pengar. Det var fruktansvärt mycket. Yeah. Alltså det är ju, nu är det ju liksom yeah. 10 000 dollar som då som liksom kanske 500, i glass, 500, 000. Typ. 500 000 är då liksom. Yeah. Nu är det en biljett till glas. Biljett till glas. Ja men biljett till Tivoli för att köpa en glass och sen yeah. fortälla glassen yeah. och sen kommer ut och Tivoli Ta bilen någon... hem för bensinen och sen kommer hem i sitt hus och betala ränta och allting. Mata hey. mat undulaten kanske Mata grisen Ja Nej men det blir lite sådär um, Men jag gillar den då alltså. Nej jag gillar inte den men jag gillar Den här uh, miljön Jag hade inte velat jobba i det Nej, Nej jag jobbar i det jag inte det, Men jag gillar också liksom Det är ju kul att se på det är det ju ja, Det är ju, ju roligt samtidigt en allvarlig film Ja liksom. yeah, de får försöker Liksom göra det Allvarligt, ja, men uh, det allvarliga jag kan säga filmen, det är ju uh, FBI liksom, hur de arbetar. Ja, det jag tycker är fett och att, och att han faktiskt åker in i fängelse för det han uh, har gjort. Ja men fan han fick inte mycket fängelse för det. Nej inte jättemycket. Det jag tycker är fett är att Jordan Belfort är med i filmen själv. Han är ja. Mm. ja det är fett, det är han faktiskt i slutet. Ja men det är hans, uh, är det hans far som också är det? Max? Eller hans son? Du ja. vet jag faktiskt inte. Ja, hans, ja, inte. hans pappa är någon helt annan. Nej äh. äh, det är inte Jordan. Jag har lite svårt här att tro att Jordan var med. Nej, Jordan Bokford är med i filmen. Ja. Det vet ja, jag. Det. Mm. Han syns i slutet någon gång där under någon, någon rättegång när han försöker bli Ja, han är det. Ja, ja. Är det för han är Auckland straight line host liksom. Ja, ja precis. precis. Sitter med där rättegången och. Jag är så alltså fan alltså. Är han rik idag tror jag? Idag vet i jag fan. Jag. Han har man särskilt förmögenhet. Han, han är ju äh, producenten på ja. mm. Så det är klart att han har pengar. Ja, jo. Ja. har han gjort biografi? Äh, jag tror bara att han är hela den historien och delar med sig. Jag tror att han fick äh, en, en del pengar. Ja. Av. ja. Jag undrar om han har gjort andra filmer och håller på med det idag, om man är inne i den där men. Alltså, jag, jag kan kolla här. Får ni pratar om det kolla kollar här. Ja. Var, men vad har du någon annan förigt scen och filmer liksom? Mm. Ja, det finns ju... Eh, den är bra. Deras första... Eh, när de sitter uppe i, i isbaren i skyskrapan där. Mm. Och snackar lite. Första första mötet med chefen då. Eh, Mark mm. Och han sitter och berättar... Det är där han ska bröstet och visar den där sången, som du kanske kan visa en liten imitation av. Jag vet inte riktigt det är. Ja, det är magiskt. Det var en liten uh, liten tillbakablick. Ungefär så där det låter. Ja ah, men det är riktigt fett. Mm. Min favoritlåt ur uh, filmen kommer här. All right. Precis, ja, det är, ja, är en klassiker. Ah, men, Absolut, äh, är... I, ja, men den är grym faktiskt. Den är fet så fan. Sympatiserar verkligen med filmen. Vi gillar det här gamla styrket på. Den här låten från filmen är också väldigt bra. Kommer här. Det ja, men det är. Nu De där är många feta ja. låtar. Mm. Ja, då är det dags att börja avsluta. den har på den på något någon, något sätt ja. igen. Gör en lite snabb sammanfattning. Gör den Belfast. Ska vi ett lite... historia? Jag vill kan ge betyg lite betyg istället eller? gör en historia. Sjuk historia. Verkligen. Uh, coolt att man återberättar något sånt här och visar Världen, hur, det, hur det var egentligen mm. Hur sjukt det var Absolut, absolut Jag tycker det är jävligt kult jobb Det är det absolut yeah. Betyg uh, Vad ska vi ta av utav, utav tio Utav tio vad? Tio rostade bröd eller tio Nej vi tar tio guldstjärnor Tio guldstjärnor <snar> uh, Så jag... du, det ja Du där börjar du? nog nio mm. Utav tio jag ger den nog också, ja, men jag ger den nio, ni av tio. Ja, jag ger den en åtta. Jag, åtta? Tycker att är lite överdriftiga så då ska en pil vara jäbel bra när jag är uppe på, uppe på nio liksom. Ja, ja men, yes. men det var det. tack, yes, och... tack för den här tiden.